الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل لو سلمت استحالة بقاء العراز فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة قلنا إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة غرض دی ماین رحمتول غرض دی شاري رحمتوللهلیله تعلق دی دی شرح نه هغه مخته سر دوه غرضه دي اول په قله سره دلیل نقل کوي دی خسمه دی جانب مقابل دی معوتله بیاارت کوي په دلیل د معوتزیله بندې دویم غرض پوي بلې طرریقې سره رد ده اغه په دلیل <سؤال> او په قول د معتزله وبنده مخکي مساله دا تیر سه واته دغه قدرت حقيقي چې اغه عبارتوله قدرت مستجمعاله جميع شرايط تاثير نه دا مقدمان الفعل دا او که الى فعل سرده را دي موګه دا واته نه د بمعيل فعل سروي مقدمان الفعل بنوي ولیو دیو جناسی که مقدم آنی الفیعالی بولی. نو بیاز پختن دا که اوما. سده باقی دا او که غیر باقی دا. کتی آئی سده باقی دا خو لازم سقیه. لازم سقیه باقع نو کتی باقی بولې نو حمل دی باقیت نور بندی راغی. نو قدرت دا پخپل عبارت دا لعرز نا. څوک لا حمل دې باقیه نور بندراغه دې هم باقی او ګرځید حمل دې مشتقې په یو شی باندې الټه کېدلې سي څوک دی د دې مبدلې غسرہ قائموي مبدې دې بقاده دې قیام اغه له دې قدرت سره راغې نو لازم څو قیام الارز بلا ارز و انه محال هاوکته یې سنا دغه قدرته. مدار دی تکلیب قدرت حقیقیام و قدمان الفیال دا خو د دیده فار وجود ندارا غلی. نو زیعه ما چه بیا خو لازم سو وقود فیال بلا استطاعات و قدرت ناله هی. تکلیب بی مالا یو تاک را غیده هم نا جایز او محاله. نو دیده دی خبرنا موتزیل لگی دلی دی جوابی کرده. یو دلیل دا وی دا چه اصل که داغا قدرته. غا دفیال سره مع نه ده بلکې دفیال نه موقدم راغلی ده مو دغه قدرته هغه باقی ګځوو کهته چې بیا خو لازمم سر قیا لو رض بلار نو زه ما چې قییا لورض بل لارض دپاره دي یو دا دا چې د قیام د ارز ماه واخلی په معناې طببایت في صحه یو سره نو دا خوپه ارزو کې یقینی نسی کې دی ځکه د خپل د خپل محله هیز نه لري بل شي بهڅنګه د ځان دپاره تابع په حیز کې و ګرزوي یو بلڅوک د ځان تاې ګځ وله دا خو فره د دی داس چې د خپل وجود لري خو چې کله دی د دپاره خپل هیز نه د نو بل به په هیز کې د ځان چې تاببع و قولیکن دویمه معنا دی قیام دویمه معنا دی بقا غره غل ده په معنا دی اختصاص نه ایت سره چې مګی یوه دغه قدرت لپاره بقا غل ده په دی مانا باندې چې دغه قدرت موصف راغلی ده او دغه بقا دی غل لپاره صفت راغلی ده د دوی په مابین کې یو تعلق او رابطه خاص موجوده څ دې هغه ربته او د تعلق په بنیاټ باندې یو ته موشوف بلتصفه ویل کیږي نو قیام د عارض تر عرز پورې که قیام په معنی د تبعیت سره خله نو دا مانا خو یقینندلته نسوي کیږي خو لیکن مګ د دې مانا معنی قیام په معنی د اغاظ اختصاص نه ایته سره خلو چې دلته د غدواړو په مابوین کې یو ربته یو تعلق خاص راغلی دا چې د دې په بنیاد باندې یو ته موشب بل تصېفت ویلې سوې دي نو بقا د دې ارزګې لپاره راغله لا قیام د ارزکل ارز سره راغلی ویل دویرفه زکاه دلته مګه هغه معنی فاسدا او معنی په وجه محال سره ناقلو بلکې د دې معنی مګه په وجه جایز سره واخذ تلاله اذا سيسته حلال لازم نسولا او دویمه دا ویلی دي چې کبا او مونو دا خبره چې ورځه په دغه معنی باندېم دغه قیام ممکن ندانو بیا زیا ما چې دغه قیامت اغا که په معنی دي لو سلمته که په معنی دي اغا تبعیت په تحرری سره راسي را چې بقاد اعراض دي پار نهسته نو زیا ما چې دغه بقا په دغه دو نه دي یو دا دا چې زات د دغه شي باې و ګرځوي دا خوباتیل ده دوی مداد دا چې دغه بقا عبارت کېله ته جدود دی امثالو ناننو دا خو جایز ده په د طرریقې بندې چې دغه یو قدرتې مستجمالی جمعې شرایط تاسیرو دا خو رض دا اوس دد د پاره خو بکانسته نو کله چې داخدم میده په دغه وختې یو بل پیدا اغ د پاره باکان وا چېغ خت میده دغه د پارهه یو بل پیداسه هغه د پاره بکان وه بیا دغ د پاه یو بل مسل پیداسه نو په دغې طرقې بندې په هر ان کې دغه قدرت موجود ده له وجهې تجدود دی امساوونه د دی د پاره نووي نووي امثال راغلی دي نو چې وجود د دی د پاره راغې دغه ماه د بقا ده بقا اونی که د دی د پاره نه د راغلی نه د باکې خولییک نه بقا دی د قدرت د پاار به تجد د دل امثال راغلی ده او دا کافی دله پاه دی او دا کافی دله پاه دی دی چې دا مدارو تکلیفو ګرزی په دی خبره بندې ویدلی د دوی په دلیل پوه شوي که نه په دو طریقو بندې خبره بنیات کړه نوی دا وویللی چې صاحی بعد ض یامات چې دغه قدرته ک مستجمې جمع شرایې تاثیر باقی دا مقدمان الفعال وباقده کته یات بقا خد اراضه د پارا ممکن نه ده ز هم ته د بقا د پارا دو صورت دی یوه وجه محاله بل یوه وجه مجاز ده و وجه جمع... دا. محاله دات قیام بقای عبارت کله لا... نو بقا نه دا قیام د شیله شی سره د عبارت کله تبعیت فتحه یمنا ته یو شئی د بل فحیت کتابی او ګرځی په دغه مانا بندې خو هغه بقا د آراو دپاره نسی کېدللی محاله ده خو دوی مووج دا ده چې بقا د د آارو د پااره جایزه دهغ دا دا چې بقا او قیام د آارو مګه واردارت کول دی کو نه چې دا په بقا په معنادي اختصاص ته سره ده په دی طرریقې بندې چې د دغه دو شیانو په مابین کې یو تعلو کو بطې خاص راغلی ده د دغه وجه باندې یو موصوب بلی صفت راغلي ده نو د صفت په بنیا نو د دې موشوف او د صفت د وژنه بیا د دوی د پارا بقا ممکنه ده نو مګا د دی د پارا چې بقا قائل یو اغه په وجه محاله بندنه ستاسو ذکر کوي اهله سنت دا مګا د دی د پارا قائل یو اغه په وجه جایز بنده لحاظه اشكال را نه غي کبه در سره ومنو چې ورځ د اراضو د پارا بقا نه دراغله نو ځ چې دد بقا د پاه دو سوتونونه دي یو بقای آنی داسې زاد د شي باقی واخلی دا خو ټیک د نه دا راغلی ځکه د رض زیات نې باقی کېلی ولی کد باکسې کې هم د رض پر اره پورې را ځي او دومه ووجې دی د پاه جایی زده چې بقا د د ارو د پاره راسی پهطرق د امثالو سره چې نووي نوې امثالې پیدا داسی لکهما پره وضاحت وکړه چې ګوره قدرت مستجمعه لجميع شرايطه تاثیره دا مقدم عن الفعال موجوده خو ليكن دا خو باقی نو صفاتي کې دلیل انه عرضنا زګا قيام العرض تر عرض پوري راته او انه محاله نو د دې دې پارات دي ختمي دی او بل مسل پیدا بیا یغثم چې وکتل اغه معرضه باقی نو صفاتي کې ده لې په یغته یې راته یو بل مسل پیدا تر زمانه دی وجود الفیال پوری دغه امثال پیدا که دل نو دیده پارا بقا کا عینین و موجودا خو لیکن پتجدد ده امثال و سرا دیده پارا بقا وا او دا کافی والا پارا د صحت و تکلیف چه داموگا مدار دی تکلیفو گرزو ولیک قدرت نوی او ته مکلفو گرزوی قدرت نوی ته مکلفو ګرځوي خو بیا خو تکلیف بی مالا یو تاک نو دیو جناح ضروري دا داب مقدمه ان الفعالوي اهل سنت والجماعت لدین جواب کین حاصل د جواب دادا څخه دا اوله معنی اخله چې قیام زفه معنی د اختصاص نه عیته سره اخلمه نو اختصاص نه عیته معنی باطله ده یو وجدار یو وجدار چې د پکتبو دي قوم کې موجود نه ده اې نه استیلا اصطلاح غیر تر واخه سره اګه ذکر کړه اختصاص نه ایتل معنا دې قیام کوي نو دا خو فراسفه کوي معتبره هم ده اهل سنت والجماعه اغا دا نه سره معتبروي او نه دوی پنځبندې نه دې دوی پنځبندې دغه قسم صحیح ده نو چې صحیح و نګر دې د نو سره اغه یو معنا پاتش ولا چې معنا دې قیام اغا دې تبعیت فی تهیزره غلله نو اغه خو په اراز کې نه ده متصوره د دې وجنه قول هم دویم دلیل ل دا, دا چې دا خلاب ده له حص او به د هولله مشاهدی نه ځکهموګهې خارجې مشاهده کوو مغیاو چې دا رنګ او رض ده هغه قایم ده ل دی دیوال سره دا رنګې او رض د هغه قام دلهې جاې سره دا رن ی آرض د هغه قم دلهې اوسپې سره نو په دی ټولو سرتو کې چې مږوقتل مشاهده دادا ده چې دا کام دی ده چېدللوون چې لې محل سره راغلی ده اغه په معنا دي تهي اغه په معنا دي تبعيت په سره ده چې دای په زمند محل دیږي کې موجود شوی ده اغه جوهر لګیدل دی د پځ د اغه دي ځان دي 파ره تابع ګرځولې په محل کې نو مشاهدم دا ده چې قیام دي شی له سره اغه په معنا دي تبعيت په تهيوش ده په معنا دي اختصاص نه سره نه ده یو معتبر پني ځهله شنه ده او په کتابو او دا به د کوم کې نسته او دویمه دا ده چې داخله عبدالحس او له مشاهدی نه هر هغه څه چې شانه دارنګي هغه باطل وینو دا هم باطلان او کته دا خبره کې چې دلته د دې لپاره د بقار اغلی وی اغه په دی د دی امثال سره نزهیمه صاحبہ نزهیمه صاحبہ دلته اوس خبره داره چې اول قدرت موجود سن دا فعال ته په یو باندې موجود بولي او کڤا دیروسه امثالو باندې موجود بولي کته یی چې دا په اول باندې موجود ده ما غوښتم مانی چې ختم سویدم نو وقود فعال بلا استطاعت او قدرت راغله کنه او کته یی چې نا دا فعال چې معرض دی وجود ته راغله ده هغه په دې اخیرنی مثال باندې راغله ده هغه په دی اخیره نی مثال باندې راغلی دا نو اخیره نه مثال هغه خو د پیل سره مقارن ده بیا خو تاسو اگر اقرار وکه علامه منهل فراره چې د کوم شنو منډه کوله معیت دا خو د موږ اهل شونه تعقیده چې قدرت مستجمع عاده معي مقارن لفي ان سره ده یا ختم کول په مقارنه باندې وکړو څه پوه شو کنه کته یای چې د دې لپاره هغه بخاره غل د بتجدد لمساله نو زایم دغه مدار او تکلیف ته تاسې ګرځولې هغه قدرت اولی سابقه ده کدارو شانسال دي ک اولی وین او هغه ختم سویدا نو وقود فعال بلا قدرت راغله کنه په څه دلیکنه او کته یای چې په دې اخر مثال راغله ده نو چې اخر مثال خو مقرین دل چاسره لفعال سره نو بیا د موږ دعوه تاسې اومنه لکنه نو بیا خو داظیم په تااسې بندې خرار حالا ما من هو فراره دا خو تااسې منله نهله دی تیک ته کوله چې مع لهفیال سره نه ده او دو هم په خپله یادتی راپ په قرارار په معیت بندې په دی خبره تاسو او په دو مې طرری کې سره رور بندې کي چې ګوره د بقا د پاره خو تااسې خ که نه او هغه په ریخې تجدد دی امثارو سره اوس کله چې تااس کول دی تجدد دی امثار وکړه نو اوله تااسې نه پختتن نه دا کوم چې دغه مدارو تکلیف د اول قدرت ده او که اول نه ده پال بندېله سره ممکن نه ده کتی چې مدار دی تکلیف ده اول سره ممکن نه ده چې دا د مدار دی تکلیف وګي نه دغه روتننی دي دکهغ خو باقی نه ده نو بیا په کومل بیان په لازم ده دلیل بیا تااسې کي چې کورره دا ټول یو رنګه قدرتونونه دي دا یو قدرت ده دا بل مسل دا بل مسل د دای بل نوته چې دا مو خوفلی یو دا نه دهې دللی پهې دلیل پیشه پهې بندې خوله تا سره دلیل نهسته نو په دې باندې بل... نو چې دلیل را نغي نو لازمه شول هغه تحکیم بحث او تحکیم بحث هغه قابلیت استدلال نوي څه څه دي ان خبره داسه چې کتاب چې کايلي په بکا باندې په تجدد د امثال سره نو دغ اول د مدار د تکلیف بولې کنه کته یې چې دا اول مدار د نه ده فعلی کوم البيان او که اول مدار د تکلیف بولې هغه خو باخین ده مبي او لازم څه وقول فعل بلا قدره واستطاعه وانه باطلنا نبينا پدې باندې یتا څه کول هغه مطلقن باطل ده نو په دو طریقو سره ماته رحمة رحمت الله علی رد دوی په دو دلیل او یو د نن څه دوی متوي ذکر کړی و دې جواب متویسه هغه څه ویلیو چې قیام د فارمغه معنا کو قیام د عرض پر عرض زغلی په معنا د اختصاص نه سره نو له هازه استهاله رانغله نو موږ د دو دوه جواب وکړل یو جوابدار اغه د یو دلیل دا مې معلوم نه جوړه په كتب القوم هغه کتابو د قوم کستان له هغې معتدونه به نه ده او دویم را دم صفوکه چې هغه خلاف د لخص او لمشاهده نه ځکه موږ چې مشاهده د اراضو کو چې قیام له یو بل شي سره لاغلې وي اغه په معنا دې اختصاص نه ایتوي او که په معنا دې تبعیت په تهیج وي یي تهیج په تهیج وي لکه موږ یی د رنگ دیوال سره قائم ده قیام معنا ده چې د مو شوب نه دایپ یی په محل کې تا دی ګرځدلایم حتی چې دیغه محل هغه د دې لپاره په محل دا یغته اشاره ده ته اشاره ده تاسو پوه شئ او دویمه په دوټر کې وبندې دي په خپل قبل دلیل بندې اره دوکې فاین قیلکته و یا ای په یات راز کې لو سلمت اس بقا ال راز کچېته او من لیسی لو سلمت نو معلومه شولې چې ول خدام چې دغه بقا محال ده دلائده. دلائده. مگه وجه... دا د دې لپاره دوه وجې او یو وجې مگه په وجې جایزه اخلو خو دې په دوه طریقه جواب وکه دا دوه خبرې خو مقدره تیرې سواله صراحه دلیل دی چې لو صلیمته کچته ومنو استحاله ده دی بقا, بقا د ارازو فلانې ز نو خلاف نه دراغلې په امکان دی تجدد دی امسالو کې عقیبه زوال رسول زایل دلو د قدرت اولینا تاول زایل صديقه د لپاره د تجدد امسالوي فمن اين اين يلزم لديكم طرفنا لازمه صلاوه قوه فعال بدون دي قدرتنا قلنا ما غايو انما ندعي لزم ذلك ما دي دعوه دي دي لزم دعوه كهي زكانه القدره التي شكل اغه قدرتوي بهالفعلو چه په يغه سره فعال موجودهغي هي القدره السابقه اغه بنه قدرتوي و اما زكغه ختم سويده و اما اذا جعلتموها او كتا سيغردوي دي قدرتلره المثل المتجدد اغه مثله تيغه متجدده ومقارنوي فقط ي طرف نو بیا وخته اعتراف وک ان القدره التي قدرت قدره سرات بيغه سراف فعال موجوده لا تكون الا مقارنه له وهو مطلوبنا دا خديمه داو ده مګیاو چې دا به معي او مقارنه وي نو بیا خو پتا بند لازم سر قرار علامه منه فرار ثم ان ادعائتم دا په وجسان بندرت پکین فما اين ادايتو ما كبياتا سيخ كتاب داوودا كو يا خبر ادا كو يا انه لا بد لها من امثال سابقهنا تش ضروري ددي قدرت اول دي فاراد امثال سابقهونه حتى لا يمكن الفعال تردي پوری چې ممکن نه د فعال په اول په اول ما يحدث من القدرته پړم بني قدرت سره فاليكوم البيان نو بياتاج في پيش کوي دليل خو لتاي سره ستنه نو بلا دليل شو کنه نو دا ته حكمي او که اولي بولي هغه خو تاسو ختم سويدا نو چې ختم سو وقوع الفعل بلا قدرة وإستطاعة راغ لكنا أو دا هنبات لذا